68. Legea prieteniei O persoană nu va cumpăra de la dumneavoastră până când nu va fi convinsă că îi sunteți prieten și până când nu veți acționa în interesul ei. Această lege este numită în vânzări factorul de prietenie. Adevărul incontestabil este că aproape toate relațiile de succes în domeniul afacerilor sunt construite pe baza unei prietenii între părțile implicate. Agenții de vânzări buni sunt oameni care știu să lege prietenii. Pot cu ușurință să transforme străinii în prieteni oriunde merg. Sunt relaxați, plăcuți și interesați de ceilalți oameni. Aceștia, din urmă, îi plac la rândul lor și sunt dispuși să facă afaceri cu ei. Haideți să vedem cum puteți aplica această lege imediat. 1. Pentru a avea un prieten, Trebuie să arătați mai întâi dumneavoastră că sunteți dispus să fiți un prieten. Gândiți-vă la clienții dumneavoastră potențiali ca la niște prieteni personali. Cum ați putea să îi tratați în așa fel încât să simtă că vă pasă de ei? 2. Cei mai buni clienței dumneavoastră vor fi oamenii care vă plac cel mai mult și de care vă place cel mai mult. Ce ați putea face pentru a crea și a menține cât mai multe dintre aceste prietenii de afaceri?